Gemischtwarenladen, für jeden was dabei! Hallo, herzlich willkommen zurück bei Gemischtwarenladen. Nach einer fast einmonatigen Schaffenspause bin ich wieder zurück und mit einem ganz besonders spannenden Thema heute, nämlich Zahncreme. Wir beginnen mit der Geschichte. Und zwar gab es, wie fast von allem, einen Vorläufer von der Zahnpasta. Das war in diesem Fall ein Zahnpulver. Das hat man verwendet zum Abreiben vom Zahnbelag mit feinen Putzkörpern. Das heißt, das war sozusagen auch noch der Vorläufer der Zahnbürste. Durch archäologische Zahnbefunde und Zahnbefunde Schriftliche Quellen sind tatsächlich auch für viele Kulturen nachweisbar, dass die Zahnpulver verwendet haben. Die Römer haben dann zum Beispiel den Begriff äh, Dentifricum verwendet, äh, heißt auch sowas wie Mittel zum Abreiben der Zähne. Ähm, auch Inhaltsstoffe wurden gefunden und sind historisch abgesichert, wie pulverisierte und zu Asche verbrannte Knochen, Horn- oder Muschelschalen, Bimsmehl und ähnliches. Ähm, ja, ja. Celsius ähm, empfiehlt dann zerriebenes Salz. Dieses sogenannte Zahnsalz wird auch heute noch als Zahnreinigungsmittel verwendet. Und 1850 erst, eigentlich noch gar nicht so lange her, hat äh, Washington v. Sheffield im Alter von 23 Jahren die weltweit erste Zahnpasta durch die Zugabe von Glycerin in einem kleinen äh, Labor in New London, in den USA war das damals, Hat er das hergestellt? Die Zahnpasta äh, ist dann in, überwiegend in Blech- oder Keramikdosen angeboten worden, die ist dann aber drinnen leicht ausgetrocknet. 1887 hat dann Karl Sarg in Wien äh, mit großem Werbeaufwand seine <coughs> Calodon-Zahncreme äh, in verschließbaren Tuben, wie sie es aus dem Künstlerbedarf bekannt waren, angeboten. Ja, Inhaltsstoffe haben wir schon gehört. Früher war das halt Horn oder verbrannte Knochen oder ähnliches. Ähm, heutzutage ist das alles ein bisschen komplizierter. Äh, Silikatverbindungen, äh, Schlemmkreide, äh, Marmorpulver und so weiter. Das äh, wollen wir uns jetzt gar nicht allzu genau anschauen. Ist halt ziemlich kompliziert. Widmen wir uns lieber was anderes, was ich ziemlich interessant finde. Weil ich habe mich das schon öfter gefragt, und zwar bei, also bei biologischen Zahncremen kenne ich das nicht, zu denen kommen wir dann übrigens auch noch. Aber bei so manch anderen Zahncremen gibt es bunte Streifen in der Zahncreme. Das ist eine weiße Zahncreme und da gibt es dann blaue oder rote oder gelbe Streifen drinnen. Und da habe ich mich gefragt, wie das entsteht. Das habe ich recherchiert und hier sind die Ergebnisse. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie man das auf diese Zahncreme draufgibt sozusagen. Da gibt es Oberflächenstreifen, die entstehen im Ausgang, wie bei der Marke Signal Zahncreme zum Beispiel, ich weiß nicht, wer die kennt. Und die Öffnung von der Tube, die ist durch ein Röhrchen circa zwei Zentimeter ins Innere von der Tube hinein verlängert. Und an diesem Fuß, also am vordersten Ende von der Tube, befinden sich ein paar kleine Öffnungen. Und äh, da lagert diese farbige Masse zur Erzeugung von den Streifen. Der Rest der Tube, da ist ganz normal weiße Zahnpasta drinnen. Und wenn man auf die Tube dann drückt, presst sich die weiße Zahncreme durch dieses Röhrchen. Und weil sich der Druck ja gleichmäßig verteilt, wird die farbige Creme auch durch die Öffnungen äh in die weiße Zahncreme als Streifen gedrückt. Und dann gibt es die tiefen Streifen. Die ist schon abgefüllt mit Streifen, wie die Odolmet 3 zum Beispiel. Und wenn man die da öffnet, ist keine mechanische Vorrichtung vorne und die, ähm, da ist einfach schon weiße und farbige Zahncreme verteilt. Da wird dann die Tube mit einer Fülldüse gefüllt, damit das gut äh, verteilt ist. Diese Streifen haben übrigens zur Zahnpflege keinen Nutzen. Jetzt sehen wir uns die natürliche Zahncreme an. Die gibt es zum Beispiel von Veleda. So beziehe ich die. Ich habe eine von Veleda. Und das ist sozusagen natürliche Kariesprophylaxe ohne Menthol. Ist also aus biologischem Anbau. ohne Pfefferminzöl zum Beispiel während einer homöopathischen Behandlung, aber man kann sie auch immer verwenden, so wie ich das zum Beispiel tue. Ähm, da sind mineralische Putzkörper drinnen aus Calciumcarbonat, Kreide zum Beispiel, die reinigen die Zähne sanft, aber sehr gründlich, entfernt den Zahnbelag ähm, zuverlässig und die Zutaten sind sozusagen allesamt natürlich. Da ist natürlich dann drinnen ein Auszug aus Ringelblume, ähm, äh Wasser, Magnesium, Glycerin und ein bisschen weiteres. Und biologische Zahncreme kann ich nur empfehlen, weil die eigentlich, finde ich, sehr gut reinigt und eben biologisch ist. Dann schauen wir uns noch ganz zum Schluss an drei Arten von Zahnpasta. Da gibt es die Universalzahnpasten, die Sensitivzahnpasten und die Zahnpasten mit Weißauslobung. Das heißt, also, wenn Zahncreme in Hoffnung auf besonders weiße Zähne machen, fallen sie in die Kategorie Weißauslobung, weil sie so meinen, ja, wir machen das weiße und so. Universalzahnpasten versprechen dann einen Komplettschutz und vor allem den Schutz vor Karies. Und Sensitivzahnpasten richten sich dann an Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder wo die Zähne empfindlicher sind. Das Problem betrifft übrigens jeden vierten Deutschen. Ja, in diesem Sinne würde ich meinen, gehe ich jetzt Zähne putzen und vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt gemischt Auf Wiedersehen und tschüss.